د دې لپاره باندې راغلی دا باندې ویل او د خپل په اساس سبب دې وه په اساس مجاهدین دې اصلي هي او باې باندې اوس بین خاوله انصاریو زنان وو مقرر ايته وی چې تاسو باه منکل د عمره ادا کوو دغه تاسو کسره ولې د تاسو و تا صباح بوری در تیم نوی علیہ السلام چه مدینی نوود زلو حلیفی تر ورسا دامیقات احرام اوتر تلبیو وی صحابه کرام وی احرام تلبیو او روانش کلچه اغا بطن یاد جو چی لابتی تو رسی دو سو کسان ملگریل دیش سار بر او نوی علیہ السلام آمو صحابو سر صحاب روانش او قدار یا وی لا قولا رضا فاعلا نبي عليه السلام ما کې تداخل خو خاصه بارې باندې څو څوابه کرامتي چرچا بيرسهله د تور رومانو او تل بيوي په دې طريقه نبي عليه السلام حرم ته شو صحابه کرام به خوشاله په دې وجوه چې د ګرون شېو حرمه نه ولیدل یې خپل کې وطن ته وراله دا وا يا حرام په حرم کې راغل او نبی عليه السلام او صاحب کرام وویم چې دا عجیبه فتح الله راکا هو رب امن او امان حرم تنووت سره چې وسل پښمنی او د تلبیه او د تکبیرونو ناروایی کې اوره وای لکه د دشمن زه ور ورغله او تلبیه د شکر پکې تکبیر وه او پامنامه نه ویت ویناند کله چې بدی سونو ومان سره دا صاحب کرام او د دېدا قافلې نن وته نو په دې لارو خوښه وذا د مکی خوښه چې خځې ماشمان راوته لو ناشنا وخت ورکړی دا چې دا دوی دشمن ګانل کړه او دې سین وڅر امن ترخه سره روانه کم چې پکې لاسې زديان مشریانو کړه مشران او در زد دا وجه او دا وسه د وجه او سلام سره زر کشمنه دا وجه ای بر اغروم دا اوی چی دیر آمان کلی نظر رو نلیم و سرا در او کشرانو ده دوکه ور کول اسبکه و تفکاره کول ور دولی دا پیغمبر و صحابانی قد وحانتهم حما یسای دی دا مدینه طب و والی کم زوری گلی مدینه کې طبی ما بیده یعنی ویله سلام په دوه الله پاک ارام مدینه طیبه یا سر په ورته نبی علی السلام تا الله رب عزت ایتلاوه چې مکه والو په اصيله پرابې غړندکه د کار دي په بس نبی علی السلام صلی الله کرام توي طواف نو ودانو دريو چکرو کې باه حرامل کاوه علاوه ثواب کې لازم نوې واړه واړ ته مونږ شي د دې توفو د لیش نو ویله سلام حرم تران نور حاضریا سده په امصاف کول هغه بس ورله نه سمه سدا سې حاضر اسد ویول کول امصاف نه لماس نو ویله سلام خو ثواب کا صلی الله عليه یو هوځه دا حرم داسې نو له او سره کوټا کې او مور لاندې سم समज وکاوو کارني او پکې نو نبی عليه السلام په سوور له بندې نبی عليه السلام سوور له پاک سوور چې نبی عليه السلام نو صحابه چي لیدل کېږي نو غره نبی عليه السلام لاندې او نو صحابو نو لیدل نو بس پا نو په سوور له او د پاسه ثواب شو صحابه کرام هم وی مشرکان د کاوی شمال طرف تا یو غر ده چې دا دینو او کې عام ده او کې عام ناش کتلې مسلمانانو چې تواب شروع کوه په رواني شروع کړو چې یو کتل چې دا څنګه چلې اخو ډېر په په روانه هستی په مسته هستی حالانکه بیت الله کې عبادت دا عبادت عاجزی قوانی او دلتا پا کسیو؟ پالوانی مستی قوانی و جداوی دشمن دشمن تزاری ایو تداس ناس تو لکا تادا حتیم طرف نده ای حتیم طرف تپدار اخوان آسو نو نبی علیه په د حجر اصدن اصحاباو با پالوانی شروع را ترکن تر یمانی قولی زکر بیا با د روغ نه یا مانینا تر حاجرې سره پورې د بیت الله پېړوال پناه نه کې وه بارام با روانو سم ده دا غل ز باران یا ستاره دي نو که شرانو ځوانانو چوری د نوې خپل کې چایې به د خوې دا مرزيان دي مرز وایي اخو داسې دا پا روانی کې له وخان چې ګر او د دې پزریم په دی روغ پرې وایي چې یو خطاقاتوري موجود بارحال میچ کله راځ په دلا کې یو خلک خبر خوښ نبی عليه السلام ته ویل شو چې دشمنان مکه و دی بتاوستا لار کې راوځي او تاسو را جګې دې منسوبہ زمبرینا او غeqa یو علاقہ دا هغه ځای کې و نبی علیه سلام از در مدینه کیو چده اتلاوه نو نبی علیه زر تر زره عام و صحابو سر و فلاروان شو مکیتا او سم و جاہیدین صحاب کرام با غیر اخرامویت و اخرام مطر تا سبلار غیقه علاقه تا باغلا معلوماتو کو دشمن روزی نوی بچن او خبره افواوا نو تاسو بیا احرام خزینات را فرزه دا سو احابه کنا بغیر احرام روان شو هغه طرف البته غیر علاقه تورسی خبر اسی اپا بس بیا غزنه احرامون او تل لای لار کې نبی له سلام سره پیامه وروه کو دي حمد بیقات نه لټل وجدا و د دین یبدا عمرنا نوچی کل دقی علاقی دورا سیدل نو دقی زیگی پوچو چی جنگ نشتن دقی زین ایرادا شد دا عمری مصنعو سمتا سیدلکا یو سڑی مدینی دا سفر کے نو دی زین احرام تنو بزرود نید مدینی نا بیا مکی ترات نو بیا بیا احرام دلی دا عمری یا یو سڑی جدہ کار دین جدہ کار دین دی زینہ دا عمری پنیت ځدا کې سکه او وزګارو وغيرها وګیا alternator د دې سره د چونکی دوري پنیت نذیرو mesti ضرورت نشته خو alternator او کار روزګار او کول نه باندې راځو چې دا سم راغلم عمره وکم نو دا جدين به حرام تر لاس نه نو دا اوس دې شو کرام ای دا غی لا کې نه ګو زکه زمیره زرام د مدینې نه دا عمره پنیت نه دی راغلی کی دي حالات مال پدې کې یو صحابي دی ابو قطاره رضی الله دیم په دغه کسانو کې به احرام انور مرګ راه لاقین احرام ته او خدانو تړه دې داسي بیا راځه پدې راهدا شو شو دا مرګري چې کوم معلومات او د تلویزیون به دا نه احرام ته او نو به لیټ کیږي را نبی عليه السلام مخ کته دی د راتلل چې وکتل سه ملک دی داو صاحب کرام ناصی په حرام یو په ځان اړخي نه حرامه تر او سه حرام کې دا یو صاحب بلا حرام کې نه په دې کې کرامو هماري واشي ولي زبروي لا حلاله یو کور خرده حرام یو سهराई خرده زنګلي حلال زبر طهارا صاحب کرامو چونی دې وایله کار دې اوس کار دې موخه حرام کیو په دې بل یار و تاړو پام نه ابو قضا کا هغه ته ویل نو شو دا کوم مساله ده چې نو خپل کار کوي او نو بلته چې ور نو شو کول نو په کې دیو خاندل دی ابو قضا دا پولیس ابا سر ټیکړ خپل کار کې څه لګیاو ناغه غفونی شو چې وی خاندل اوس رچت کړ د کومي خان ده چې را سيوه قتل نه شو دي بس استه ټوک کړه په دې کې چې پدلته کې تي چاپکاوني زباطيشو ثابت وې را کا ثابت کړو نه تر کومه خبره منيري نو ده کارې allele brand کې با داوند نه کې او سس هوت را کو شو به نه زاو او په ټکلا را ته پداسې احساس وله په يکه ويزانه آپا هماري واشني اوی په یک زانی رو چه تکڑا با اصمان او راگره او دلتی واخی واخی کڑا وردی رازی آزی خورایم صاحب اکرام او خوڑا روستو تا خیال دا کار خومو کو خواسینا چه دا خوراگ مولا نا کار خومو نا کو خواه کار تاکڑا کو واخدا کار خومو خوڑا دو تا خیر ده اما که ویزا نا پیغمبر نا تا پوس نصر پاسو او احرام امنا بس مند تڑی نو دے ابو قطادر زیلان کو دا شپیر تیمو مندہ مندہ مندہ پلارکی وردہ دا حفار قبیلی او سڑی مخیل رامی صحابہ کرام این ترکت النبی صلیم نبی علیہ السلام چل دیو مون او توی نبی علیہ السلام پا تغوہن تغوہن یو علاقل التا روانده او سباله ما سبخین با سوقیا مقام کې آرام او بزاینه معلوم بس دمن دمنه نبی علی السلام تماره راشه نبی رحمت کاې صحابه سلام هم کوي او ستن لدې روسری سارشیر یا رسول الله لګې تزع په تو کې رايو زیش هو دهم د په ځاپوم چخکار مکړه او سړو غه وړې نبی علیہ السلام او ته تاسره ابتاد کړي او تاسته پدې اشاره دلالت کړي وای نه ویزا حدال جفر کسبې معلومه نه نو سوهخه پته نبی علیہ السلام په امر راغوم او خوا نو ښکار چې ګلکړی او دا ودوی دین او آویا ته پړې شپ بارحال په هغه طریق قدیمه کې دراننه وته او صحابه کرام د نبی علیہ السلام نه غیر چا پیلو د لپاره چې مشکين د ځوانانو او د تسونو مشراه کې برختي ځوانانی د غرزنده سیکا کاګا ماګا وکتل راګا تل پس ورو کې نه برداشت کې له حسین کړي ما حدیث پاوند نبی رسول الله چې کرم کی تران نوزي ووخه د او صحابي عبد الله بن رواحه رضی الله هغه د اوخي مهاجری ول او عاشور ما کی تران نوزي حرم او اشار ایجی بای اوگور از حج مقدر احرام درائی خلق تلبیه وی دیسه وی اشار مقابلہ رکھتا نبی علیہ السلام وی خلو بن الكفاران سبیلیه خلو فکل الخیر فی رسولیه ایر کافر و بچو ملال خالی کے پیغمبر کہ اللہ دول خیر نا جولی قد انزل الرحمن فی تنزیلیه فی صحب انتطلع علی رسولیه الله خپل کتاب کې چې په پیغمبر باندې غل نازل کړې ده پای کیږي دا خبره او قط يا رب اني مؤمن به فضله اني رات الحق في حبلي الله زړه زړه مؤمنه حق مليدل او کووم کړې او بیا وي ان انت خير القتل في سبيله alyoma نازل وکومه التنزيل قرآن کې الله سره دي دا خبره چی بهترین قطع نغده چی ده اللہ پل ارکی سعی شیج ما جنگ ننه یریو مارمی خونن پا تاسو پا دی قرآن وو و قرآن بمو او زربن یزید الامعن مقیدی دا سبا وفوچه دا سرونم ویلدی او پلو نو پرزی ویزید ال خلیدان او دوی د ساده دوسنه جدا شوه چې په دات باندې شي نه دا اشعار او مرزلان ورته عبد الله بن رواحه ته رسول الله فی الحرم ال الله تقول شعر غل دي دا غلط دی نه یو پیغمبر دی پیغمبر مخه ته اشعار وې په حرم دی پکې اشعار وې مده په مقام نه خلک اشعار وکړي تلوی او ذکر کوي د دې کې نبی علی السلام وره نبی علی السلام وته وایي خل عنه حیا بل هو اسرع في من نسح النبل دا اشار بدی باندې د تیر او هو شو ني زونه قیامت دتا دلا اشعار م فرصت ده تويز اسکارم کوم اسکار کوم لا اله الا هو عبد لا شريك له والله الحمد و إلي الله الحمد و الله الحمد و بارحال تواب او شو تواب په باد صاحب warahmatullahi السلام را حالته دعاګاریو مې دا نه باد صاحب کرامو بعضو سرنو اخرې لو بعضو په اختوار کړې حرام نه ووتل او هغه سړی مآوي چې وټلونه راځل عمرې نه چپاريش نو نبي عليه السلام هغه صحابه کرام چې د اصلو سره کینو جو چې ما پام ارے پسے کا سنی ورش دیو محمد فاروق صاحب ساسراشن او عمره ادا چونکی د دې 3 ورځې نو 3 ورځې نبی علیہ السلام دنتہ د دې حرام کې پځه ممس کوه نو کا حرام پددی خارې کړه اذان نو وکې ده طواف نو کې ده راسټو بیت الله دلی لاسټ نبی علیہ السلام ماسوخین موشتیمه بلال رضی اللہ نحو دے وے بروخی جدے بیت اللہ دے کھوٹے دا پاس آزان آغا آزان شوڑا کتے خرکوڑے رمدہ ولے دا بوجہ حق جوے اکراما آغا اولیدن چھے بلال آزان کئی بلال کو آزاد کردہ غلامو دیو خٹکر ناغی لقد اکرہ واللہ علا بل حکا حین علمی اسمہ آزال عبدی قول مایو شکر دې چې دا ما بلار نشته ینه دې قران دا خبر یې چې سره دې ویدا ځان هغه څه دې بلار نشته او هغه دا هم مرشوره دي کې صفوان بن میا یو سره یې هغه او الحمدلله یې سیاصحابي قبل ان يرا يرا هغه چې دا ما بلار نشته دا موقعونی دي دا رنګ یو بل پک خالد بن عسی او یا الحمدلله الحمدلله الذي امات ابي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم ببلال وينحف فوق القلب خرج جما بلال نشه چې بلال د بیت الله په کوټه پچت خدل دی او دا چې وی نو دومره په ایماني بدلګيره نو دارګ بلو سہيل ابن عمر او نور دا سانه اچي دا بیلال ازانوار از زر مخونه پڑ دا بی بد لگی بارا خان پدی نبی علیه سلام دری روزی تیرگی پا دری مورز مشرگینو یا صده بویتیب بین عبدالعوزا او س مسلمان شدن و نبی علیه سلام پسی روڑی که چی مکیوالا ویستا باق بورده زنگی اوز دری روزی پورش نبی علیه سلام سر ملاقات نکو دا غوسی او دا بو زو بچی اجیر زیلان ولرال ورو دی كل صاحب صاحبک اخرج عن قد ما زل اجل دې مرګ دې تدویای چیزی نبی علیہ السلام د چانیل زلانو نبي علیہ السلام وراره برکات وصالو یو خونه او خونه نبی علیہ السلام والا مطلب یو کیدی شي د ترغیب ورکی ایمان انسان نبی علیہ السلام ولراره ورته ټیک د زما وخت ورشه ودد تماس تاسو باندې کلی وطن کستاسو تاسو قوم یو خالي سر کړ میمون رزلاله نو مالا یو ورځ نیمارکه زو په سبب په تاسو باندې د اړې ویلمه مخرو نو ایو ته لا حاجه تلنا فی طعام فخرج بازار نو براکون ست باندې مني زدیان میمون رزلاله ها تزکیه نبی علیہ السلام تا عباس رزلاله دا د اباس رزلان هو خینه و نو دا کون نشه او مسلمان نشه وبی نبی علی السلام دا وی دا مسلمان نشه لکه نه کاږي نو نبی علی السلام خپل د طرز و جعفر بن ابي طالب دلیله زنه رو وروه کوي لې او دقه د نکمو طالب د میمونې رزلان حنا کړی نه یو د وی چې زما ګل یو خو بس اباس دا ز سره خبرو نو دا نبی علیہ السلام نے دا پداو ہش نو پدغا مقبند نبی علیہ السلام وی مکول مسلمان دا غلط پا مکہ کې دا عمره نه با خو دې پرنو چې نبی علیہ السلام کړل مشکین دا, دا خبر اورید نو خپل غلامو کو رافیتی وی رزیلان غی ازاد کردو غلام داد دا عباس رزیلان و غلام و نبی علیہ السلام ته ور کړو نو د بیا آزاد کړ نبی علیہ السلام خادم نبی علیہ السلام و برافی تو اعلان ہوگی چه صحابه کرام دے تمام دماغ خامنه مخی, مخی مخی مکی نوزی صرف مقام تا دیدارش صرف مقام دا چه مکی تا صرف را نوزی تا سلس دور اس کلومیٹر رکی حل تزی خیمی میمیتا می نصب کی اشبابان تتیر بس صحابه کرام حل تا صرف مقام تلا او برافی تو ایتا بیسارش تا بروس کمون بسی دا میمونه راوانی رضی الان خوصا نور مرگریم بسید ایسان اچه کلا میمونه رضی الان راوستان و باز شرارتیان و ابو رافی رضی اللہ تعالیان و سرس شرارت که و تنگا را تنگا مقصد داو چه جنگ کورش او ابو رافی باز دیر صبر نکار و آقا جی بیز تیو کلا صحابه و مشران رو تاوی بس مون معاحده کیون بیروسلی اسی کارنه خراب وزه خپل اس کاله ما حدا درامه بار ها در دا ګور افراز له سره دا مرګوم همونه رزیلانه په شریف مقام کراوه هر تبيانه عليه السلام وي يو دا شریف مقام چی به ابن عبد الله ابن عباس دا چې کله نبی رسلام عمره له تو عمره درو نو شریف مقام کې دې سره دنيکا یعنی کوې دن اونیکه هم صرف کې شه بیا د انې نه بعد چې عمره ده شو نو بي عليه السلام پرې نه نو واپسه کې صرف ته چې نبی عليه السلام راځي نو البته ولې مو وعده بیا صرف کې وره لو کوه اف کې صرف کې درې ورځې مخ کې یا واستنا او واپسی سرک مقام کے ولیمہ بیا نبی علیہ السلام دا وفات نہ باد دا معمولہ زیران ہارا اگلے دا حج نہ نبی علیہ السلام وفات نہ ہوئے ہج ادا کے واپس تے بیمار اتفاق جی بدالے چ سرک مقام تر وصولہ مدینہ تلا ایمنے ابا زیران نو وسرا دے فر نشدہ تر وصولہ وفات من شریف کې مور په وفات نهبني आवाज سویه چیبسه ده چې دنه شریف کې واد هم شریف کې او بیا وفات شریف او صرف کې دفن هم ده میمن درزی نه شریف کې بالکل د مین روډ سړک په غاړه بالکل مین روډ ده دا چې د تیلو پامپونه دی غاړه دي تر دا چې سړک په داسه د دا خفتو بغیر پلیستر چار دیواری داس موچه ته توله دې سړی د یکا د پور او پکې یو گیټ لګېدل داسي خان ورانه چې پکې ښکاري سی داس او داس هم ور ورکوټه لنقب ور کاو مری نری کاني یی اخی आवाज یی سنيش تب صرف د میمنر ضلعان ها خبره نبی رحمه السلام د دې طریقه باندې عمره ادا دي نور سواګ ته اچھیږي ان شاء الله رب العالمين